بسم الله الرحمن الرحيم دوستانو کښتا صفې کړو নবাব روانو کم بابو بابن فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَا نِلْمُنْكَر فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَا نِلْمُنْكَر دا براوان نو پا دی کی صلورم حدیث دن نعمان ابن بشیر رضی الله تعالیٰ عنہ پر رواید بانی دا بے اتر پتے بانو لگوئی چاہتی ایسی طور پر او دا حدیث کستاز بکری ن شیخ ولدی زکریا رحمتہ اللہ علیہ فضائل اعمال کې ذکر کړې چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکای دپ نهی منکر کې دی ها د نهی منکر دبار بارې مطلب القائمي فی حدود الله مثال د هغه چې قائم پی حدود الله سمانا سمانا القايم في دفعها وازالتها او دو حدودنا مراد ما نهى الله عنه سمانا الله چې د سنمنا کړه دا وسره سره کړه چه دا بن کوي او یو سړی اولار اغا من دی هغه ما نه الله عنه ا کوم نه یا چې د څوک چې هغه کینو دی دا هغه دفع کوي او دا ایزال کی دا هغه نهیات ختمه والوه کېفیا اواسوک چې هغه په عدودو د الله کې د الله تعالی چې کوم سمن کوي د نو پای کې و اړم دی شوورلی تا یخت به رابر کوي کملی مثالی دی لکهیقومم ته همالله سف نه خړه واچو په ک بانی باې فشاره بام اله او بعضوم اسپله ځې کته اییسې تلوړځنیبار تااس د جاې زلی دربي جیاز چې کې ځې بړه پهې دربې دن دی خدا لو کوشي دلنه او د دوبره واري څه بارو چې څو کته تر دې سبارا وکال الذين في اسفل يا يا کتان چې په لاندې سردي کې سفينه کې دسته قوم من الماء مروا على من فوقم کلچي دی بغوالي او بس کې ندي راځي بارا فقالوا دی سوچو کی په خپل میس کې برغايشي کنه هغه په بو کې د رواني کار چې بارا چا ترول شي نه هغه ته وي الګا موږ دې نه لګو برالو پکې کا شي او رب لاڅو ورڅخه دې براباري نو یې موږ لا راکې دې ګته وښه ندی کته سو خرقنا في نصيبنا خرقا کوم په دې خپل ایسه کې لک سوريو کو سو ګرګه سوريو کو ولم نوزي من فوقنا ودي برخل ګوته دکډيب نور ګچا خو شپږ ګره 2 کوچا دار ته پېدا تاسو نه کو چې یو اوس چې کاره دي پااسو ته پتهه چې کاته سانو سرټک راغست دی او ټاک تک دی کو س کوي مونږ سره کوو دا ل خپل بس وکم په کې وب اومون تا ستا سره ت در خلکي مونږ دا ل پ خپله را کوو پهژې تا چې سر کې جو کته اوبره را ځي را ځ را جو دا دی وړ شي نو را به هغه باه و را په کاته را تا کوئ لا سوولدي لو غواي کمګر ورلم ن من فو که نه فتههکو هم وما عرادوو نوکهچردي پريدي دا پا سی دي لاندله پريدي وما عرادوو معما ما نسم معما ما ما عراو خپل اراي ته پريدي نو حالکوو جميعه تول به شي وا كان نه ټول به شي وایین اقزالله آدي هم ناجاو نا جوو جميعه او کهچري نو ناجاو دا لاندېدي وم خلاص نا جوو طول بخلاشی شي بچ بهي مطلب چید منکر دا دی چې د مونکر رد کوي نو عذااب به تو تې نو هغ به هم تې او که د منکار رد نه نو نوور یادو سا د عذااب چېشي نو تاب به را ځي لکه پاغه او بیا پال ته به پور ته دل پخپله عمل د تون موواافې وتته کوو فیت نهتلل لاوصبان ل نه زلممون کو خاص دا حدیث دا رد منکر کی تنہی عن المنکر کی لاس اچولو کی بالکل نفس پہ دا لازن لیات کی تاسو جنہی عن المنکر موجودہ کر شپ یاد دا حدیث واي پیاو دا حدیث یاد کړئ شریف فاس مسل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہ کما قوم الاستهاموا على سفینه فصار بعضهم على وبعضهم اسفلا يا ذكي وكاذ الذين يسبل يا اذا تقوم لما مروا على من فوقهم وقالوا اذر اخذه واياهم فاصبني ان نو او ی استعمللولی کوم عمره په تاسوو مو کاره کوړ کې حقیمان فتاریفونا تون کروونه د تاسو برڅ کارون نه پژ سه چې را ځې کارون ه کې نو به موتون د شریتي خو تون کروونه ځې ب چې دنغ ناشنا فمن کارې فط بارې بارې په چا چې بدو ګرځ غار وه بیا بريشياعذااب نه ومن ان کاره چا کې ان فقط سلمہ دے سالم شپ دنیا کې معذاب بدبانې کې د ناراضي ولکن من رضی او تابعا و تابعا لیکن څوک چې راضي دی یو چې د کنه فقط برئ د عذاب د جهنم نمبر چا او بل فقط سلمہ چې انکار وکي یو خوبه ډوغه غته څنګه وایي لغرض چې دنیا کې عذاب راځي ستوبم راځي نیت یې دا و چې او دا بل او څه کې دا نه د یو سلمہ څنګه او دابنس شو کاری حاشو نو چې کاری حاشو نو نایت باری او چې انکار اشو نو سالیم اشو انکار کی دا او دا تصن اروا ولكن من رضي وتاابا سو کې رضا شو او دا هغه تابيش چې داته څنګه زم د سره کوم نو دے تباو بربادې قال يا رسول الله الا نقاتلم جنگ وسر نکو قال لا لا لا ما اقام فيكم الصلاه تر صبر دې کې مسکې دې کوم دا فارق دې بين الكفر والايمان بين الكفر معلومه د موز اهميت شو او مطلب دا, دا چې د نارو او زړکی وتاباد ګورا مبارې اباشي غدي پخلا باندې کاوا نګورې سلیمه بشي او کنه ته هغه سره کون کې دایې ته تابې دغه شه تباوروان بشي انکارا بی اذین والا لسان فقط بری امین الاسمی دو گنان بریشو وعدہ وظیفتو ومن انکارا بحسب طاقتی فقط صلیم من آذی الماصیہ ومن رضیب فعلی مطاباهم فو والعاصی لی آسی لی گنابان رضا کی دلدہم گناہ دی عیسیان دیں محلو بشو نکتہ محلو انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل <متحدث> علیہ فضیان نبی اسلام ماسا خرائبی بیدہ گبرات کیو یرا یقولو لا الہ الا اللہ ویلو للعرب من شر قد اقترب لا الہ الا حلاکت دپارد عرب دو وجد آگا شر نہ چکم مخکرانی دیر نیز دیر آگر دے فتح علیوما من ردنی آجوجوما جوجا مثل حاضی ہی وحلقا بی ازبعیه الابحام واللتی تلیه ورائه واللتی تلیه وی دو رسول چیزن اغا دردند یا جوج او ما جوجنا چیزا فسادی خلق دے پا آخر بالکل قیامت تنزی برازی وی دو رو گنیده ای کل آو کنیده ای کل آوی دا, دا مدر آو بازی اویسا ام آغا وقتی قلت يا رسول الله انا هلك وفينا صارحون اي امبالا کی گو الان کی من کی باندې کان موجود قال نام و او اذا كفر الخبث کله چی خبث دیر شيخبث سو باجت جنا مراد اخلی ساقدی جناګان دې شيګو سکله خوتوري د دې بندا د اتيشي خبث با جوړ اتيشي پخکار په اتيشي زمو باربه چې دا سکولې ټوله ګټ لري جوار ته ټوله بوت دي هغه جوار دی پروتوکال جن دي بوزبوزي اوتی کوي خرابې کوي استاذانو او استاذات نه دی غا مساريږي چې سره لاندې روانې کوي اوبل معنا دا اولادو الزینا اولادو زینا بیا چی چې اولادو زینا بیا چی خوشبز زینګار به زه دي او درې مطلب چاویل له خاص متلق ماسی سمولکا متلق ماسی نیابا معلومه دا <كتش> داش ولا چې د ماسیو د زنا د اولادو زنا سپېره توپ درچ عذاب به ورځ عام څنګه راځي الله نبی <مدیر> سرهت والسلام چې دن هغه دا حدیث دې لپاره وایي چې منو بقا د نارواونه د نارواو رد بکای چې خباثت چې دین هغه کار ټول کې یقین به خدای کو ګدا درسونه نه دا مهنت نه دی وګورې بس څنګه لسته ټول یو ځکی څنګه ځینځي ځینځي هغه مهنه پرون تا مهنه په مهنه په مهنه کې الحمدلله وګزارم روانم ځانم غواځم ځان دې زو وګرځم یم نو پالم څه کار وکړم زه یم غوته یې غوښتنې پلوه آکیبتی دای شي الله په دای کې عبادت وکړم صلی الله علیه وسلم قال یا کوم الجلوس فی کله چې ورانه مه مولا بو جوړه چېنګلې اخرو ما چې دا ست بچا څنګه چېنګلې اخرو ویل تخرو دی مو اخ چېنګلې په بازار کې دوه اخري چې سوای و دا که چې ګروم دي وای نه اړ نه تاوه چې سوای یدار جیندای خروبه دی لارو گیناس بګوري فقالو یا رسول الله صحابه اید الله تعالی رسوله مالانا من مجالسنا بود دون نتحدثو فیا من خو ډیره اجری نشره من خو دی کیو تربت کینو خبر اترې ضروری اڅه کوم کا چا چا کوم کال اګبنا بی مقصدی خبره کو دا مطلب دی دا وی نبی اسلام پو شو په تاه رسول الله په اده یت المجلی سه کله چې تاسو ان کار کوي لارې خبرې نه مګ د ن نه ان کار نه کوي بلکې تاسو چې خامخمون ک نو زمونږ ورت تي لاع په اووت طرقه حق لارې دلارې حقور کوي یا رسول الله ا دا الله تالاې غبرما حقکو طرې د الله د لارې سهحر دی قاله غل به نظر خته ساتلل ففلغا او تکلیف دبلنا بنداول ورد السلام د سلام جواب کول والامر بالمعروف او د نیک حکم کول ونہی عن المنکر د نارو ون من کول دا چې بل نور م حقو غریبي چا سره مرسته نو زره په پنځیت کې چا لارو به شي لارو توخه په یبه نور لا راحینه ته ته وروه یې یا بیځو دغه خارځونو اگې جاو ګرځي بږي پس طالب خار کې وګرځي اگې جاو ته حضرت الله کې زی اگې جاو سم دغه وخای اگې جاو یذو غته شنوبه په پښتانه کی بږي زرا زار شو قربان شر دی نه الا ماشالله یی په کی کله زمونږ کې ځان لاره نه نه اگې خو میله خو اکثری عمومي خبردار کی بږي زرا یا بري سم په قراته مراته اداکي بلل شي التبر اتاوشي داسې بور بلګې درې دانه متګی تا جايو او دی اگے جاو پس سالم خار کې بغیر دې آگے جاو آگے جاو خیر ته نو یو دا واجب دی عربي تو بیم دې بلدا چا فرمارو موږ ته چې خار دی کنه خار کې اکثر اماده कमाईږي خپل زیات مالي نو مسلمان مړی کیږي زه په پرلهزه دې خارې کور دا بدل کیږي پر ثور کې ما پریدا بس রাখি ولا دې شو او بل دې دورا زمانو پدربللېږي ته چې وې درې چې راځي نو ادچيګه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم یو گتمه د سروزه روبیه دی رجل مصر د روا نارین د ورवाडी کې نارवाडी اچول ادو شو کنه فنذوه فطرحوا نبی زام داسه روع با صلا کته وشتلا د نارو رده سی وقالا وسې الله بیان کوي یا عمد احدكم الى جمره من نار تفكيو وتنساو سکروتي دو اور تا بهي ځالو آتی یدي پدا پلاس کې چې دنغه اچي فقيل الرجل هو ورشول سريتا بعد ما دا نبي طاج چې هغه وروسته ولاړو چې لاړو دې سريته ورشول <سؤال> <سؤال> <سؤال> اذا بدانگ نبي اسلام الله یخذ خاتم کا داوت نه دی راواله ان تفی بی فائدہ پیواله کور الله تباله جوړ کی لیکن دا عشق تو غورا دا محبت تو ور پرکاردار استاد تا خیر لټی استاد تا شر نه لټی اقو الله والله لا احزه ابدا وقد طرح رسول الله صلی الله وسلم قسم الله چری بیوان نم حالاغه دا نووی زم عرض له چ عرض له زاد لوت اسلام او لو چ طالب تسوای تندیب بکی که مشورت سووی دا کارتی تندیب بکی منگی رب محبولی تاکی استریو لگ وقت رحو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام قردو لگی نیو جتو نیو جتو نبی است اما نووګادو محبت عمر بشد صحابه او نبی سره عايز ابن عمر ابن هلال مزنی رضی الله تعالی عنه د کنیو ابو هویرا سمې وای سکونیوا بعث الرضوان کې او د اصحابو د حدیبی کې شاملو سکه شامل ولکا حدیبی کې شاملو او دی په بصره کې مقیمو بسصره کې کم دی کې د یزیید دونو معوی یا ر الله د د یزیید دونو معوی په حکومت کې معوی ور الله تع غوري او د عبید ب د د ګوررنای په کې وفات اوفاچ دی او بدوله ابن زیاد او دا عبید اللہ ابن زیاد چون دے او ب دو لاې زیات چېوو نو خو ظالم او ختیب مو و موور خو کمرانو بس کې پیدا او بس کې او بیا دولا زیات بصره کې پیدا او د پلار سره چې کوم زیات دی نو عراق په مرشو سو شوڅوکې مرشو شو ماویر زی الله ته نو تریپ پندې ترپ پندې بیا د خو سان رااسته دمون دو امری ګور نه دیګ ړ او په پچ پن کې د بسې والی مقرر کر کار کړیو څوکې لکهه پچ پن او بیا یزید نو مع چې د مو کوم ځو تر پین ساعت کورې دی برقررا سااتلی و لېیکې نو پین ساعت پورې سا سا سا سا سا دی سر ساه ل ده برقررا سااتلیو ل دا ب زیات ل دی د پلا دی بصره کې پیداو د پلار سره پلارې چې کله واپاتچو معوی ص دا, پلاار پلاار دا, دا کی کی او بیا دخور راان په ترب بان کې دی پهووس کې او پېنزه کی ووس کې بیا د بس سرې والی موکاره کړی والي ټیک او یزید نو معاویه ګورون چې نجی والی وای غ تر پ کې ساوو د تر پ نه تر پ کورو کار بیا کله بیا شو دوله سلام دیو بدلای مزیات ظلم نقول دا ابو حبیرا چې کوم عाइज ابن عمر دی او صحابی دی د دی گورنر او د دی والی رات کړل نه کدا حدیث راوځي چې را باندې نور دن کار چې باچا تبوم چې نن دا گورنر تمو حق خبره کوي اوس له کینو تناسو اوس ورچې دی عाइज ابن عمر چې دخل علی عبید الله بن زیاد فقال ای بنیا بچیا انما سمیت رسول الله صلی الله ص ی کولوو نهشر دی نه کاره د چاانه د شمان کیان ونه ال خو تمما سختي کوون کېدي براتې ننسیل نو کاراندي را دغه که نه او برراناندي په ای یا انته کونه م نو بچ ځانې نه ناغا بیادب ہوئی ایج لیت کیه نا فا انما انت من نخالت اصحاب محمد تو دو بوسو دو محمد دو اصحابو نئی بوس بوس پیلی کاش کام بوری کوری دوم شغال باجہ خیب ہوئی دا کدو لا کاش کام بوری کدو کریلا کوری مازدین دم شغال لس دا باجہ خیب دیشتند پا دا اخوالی اوته هلکانه كانت لهم نخاله په صحابو کم چې دی كانت موسو نه مکانه ته نخال ته بعد اوتی غیر بسونه ې دا رو لکه دا په د صحابونه په غیر کې راري صحاب تو او زبر ت د بردختهغ کې زلبره قاضی ایتم کو سیدان پیشه گیرشوی وایگان صلی الله علیه وسلم والذی نفی بیده لتامرنا بالمعروف قسم داغ تو چې زما روح دا غه پلاس کې دی لتامرنا بالمعروف خامخات ازبد نک حکم کوي ورته نهو ننکړ او خامخا د نارو نو منک کوي اولئک کئن اللہ ایباء فعلیکم ایقاق اعقاب منه یا قریبتہ اللہ وله عذاب راوی خپل طرفنا ثم تدونه فلا يستجاب لكم یواتسد الله رسول کو نو است سوال بن قبول ولی کی علی سید ابن قنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قبل الجهاد كلمه هذه ان تسان بهترین جہاد دا انصاف خبر عند سلطان جار تخواد ظالم بادشاہ کی عند سلطان جائر صحیح ده کله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 اي غذا کي اختواب برخي هي لك اي کي اختار چويو اي اي الجهاد افضل قال كلمه حق من السلطان الجائر الغرض وهو ركاب كورن جمال داد اوخد كت چي د ركاب تا وي اذا كار من جلد او خشب چي د سرمنيو يا د ورگينه او وكيل لا يختص بجلد وخشب چاوي لي جن داد سرمني پوری د ورغي په خاص نه لکه قال انما صور الذي عنه قال تعالى لله سبحانه و تعالى ان اول ما دخل نفسه يقلا اول اغتكم نقصان باغل لنقص على بني اسرائيل بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى رجلا اغدا تشو يسريت بل سروا ملاوي فيقول يا اتقي الله لعلنا يريكم دع ما تصنعوا تريد اغتيك كيف انه لا يحل لقد تعالى رواه ني فنروه سبايكو ی الق من الق بیا او سره میلاې دله حال یغې به اېپنا را ف یم نه دلی کا من کوو داغه دي ناروا دي ان يقون هو و هو و دا چي دي د اغسر خوراک كون کی شي داغه سرسکا كون کی داغه سرناست كون کی شي مرسته مطلب داغه دا سر بناست نه نه باندې کې د بایکار باندې کو د خوراک کول نو داغه سر مرګتیا کې نه منکې دا د سکال نه منکې نو فلم ما پالو ذالک کلچ دي دس شول نو ذرب الله و قلوب بعضه ببعض الله د زون زونه د زنو پشار مالک لو ثم قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل دا د زبور کېمو ي سې مریام او دارنگی چې د انجیل غېیکل ما سوو کارو یا یاته ور کار ولاته ناونه من کفادو لبی سما کار یفاون یو بل بین نه منه کوو چې نرو کوونک به کوو یا یو بل بین نه منه کوو خود به کوو سرا کېره م نوم ی توول لند ل کفرو لبی سما قدمت لو ان ل اللهريمهلهلاې هم خالي د تیشه ل الا قولي فاسقون بلرش او نسفيوي په دي زبان فيه دليل على ان ترك النهي عن المنكر من العظائم يا حسره على المسلمين في اعراض من او افسوس به مسلمانانو چې څنګه چې نه اهراس کړ د نهي عن المنكر نهي عن فَمَا قَالَ كَلَّا إِذْ كُنْتَ سَدَاسِي نَشِي وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى هَذِهِ الظَّالِمِ ظَالِمٌ لَا سَنِيسِي وَلَا تَطَّرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرَا فَصَبْرٌ دَسْتَ يَصْرَبُ حَقَّ طَرَاؤُ ه راوی ته په زبر دست سره والله ت سرون نه خاامخه مجبه کوي کوي بیا الحې تا سره فحق بانې په مجبه کولو سره او لا ذر بن الله ب قووی بعض کومله بعضین یا تاسو د زور ونه د ځونو بهې کې فله ن نه کو مک هم یو په تاسو لاندو کې لکهپهغی چې لاات غ لب بي دوود لب اب تررمي قاله <سؤال> رسول <سؤال> الله لما وقا بر اسرائیلله فیل ماسوي په اسرائیل چې په ماسیو کې نحطم وتل نهحت اولهما او لاما عم رلهما او فلم انته د م شل فجاهوم في مجاالیم اووا کلوم وشارهوم فَذَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِبَاعِثٍ وَلَعَنَ مُرَارِسَ آدَوْدَ وَيَسَعْنِي مَرْيَمَ عَلَيْكَ مَاصُ وَكَانُوا يَتُوفَجَ لَسُرُسُولُ اللَّهِ نَبِيٌّ تَمْكِينَ اسْتَ وَكَانَ مُتَّقِينَ تَحْتِ تَكَيَّلَ گه دا حدیث کړه ویل اس کینص فقال لا ولذي نفسي بيدي حتّى تقتيروا مل الحق اطراتا سوبدس نکیږي تر صبر چاوب حق ترالو الله دي ماچو کمزوري مونږ یار بس حتّى تقتيروا مل قاولوا تطيروهم اي تعطفو ولا تقصرونهم اي لا تحبسون صاحب الغام شيخ عبد الله بخي في جنه رواوين بمورو ليو تا كثير جناروين بمشوري اورو ليو في غادي غراتلم يا وازيو بغتي خير دعاء وكاي الدعاء فاله ايجي ورمو ور ورنه وتیوالې چوالې خلاص ټل پولیس څنګه راځي؟ دا مزه کوه تاسو ته توصي خیر دوا کوې چې شرخه جوړوي خلاص خلاص یو څه یشې کار مې دی ها یاره بس کم زوري ما نن چانه چلاوه ها هو تاسو سره اوسنده خبره مو ساتي دیو خبره ردوکه مو هوه ما ا یو با لولو نو تا دا سر خبر کو یلکه ټيب بلګه دا کاویران ماخه نو تا کو نه لګه یو زو نه سي ما ته مونږه زميږي نس کې دي مديو ته نه سار ملي شپ 2000 دې دې شپ باندې ټيب والا ټيب او نه سوجي راخره ګیرندره څه به غیرت وګوني ودل او راغه ما نه رول سټاي کاله رولټ او خبره نه وره بیا مته مې ستوړیک نو سټاي د سیس بانک نیو باندې ار له لاس نور تولګه او ځنه یې په شهزارا څنګه رس ویچو سیدا غټه تور رسیدو وڅڅم بار کړه جو باندې اګه دې شي تراحت میرے پاس دا بلغه مازه راخد میرا ته کوشش زستا کارو دم هر څومره وره قدمو ست دی هغه وړو دم کې راته ما وجا ثغر اوچکه میں احمد او و نصلی علی رسول کریم کیز دشتند تکر نو کو و طلب کی مزرورش ولاو تر داو پر کی مرګ غریه باندو کشاپور د جدم شاپور دا شاپور دا د جدم لارتر نو وره موږ ورته جنلام یو بستر مې و احمد دا پالش پالشتګه دا او ساده تو کیو سلو سرو په بازار کی د جيمي ساده ورتیا کیدان ائ نو اړیو ور وی دا غوړا کې دا ترندر وی کرایه برادې نو دا خو ما ز سودا یې نراړل دوی اماړ چې کران دا وې وی راټهیل دې ماشي د 40 غوري چې ور دې نن به ودنه غوري چې سیاثه 200 روپے بدنه کړم اته سودا به کرایې سره 200 روپے صادر پورتې وای نو دا, دا, دا بس برې ترلی به خو څنګه پرشت کوو غواړم دا چې نن ټېپ ورګو ما دې ټېپ باندې کا نه باندې نه بان چې شانګلې سارته ور څه ری بار دې بيستره نو وا اور دې دې او درې دې سچې د کومه 200 روپے ولاګي روپے نه پرې حل کوته درته ویل چې د کومه 200 روپے ولاګي څلو څور گزار دې تاسو څنګه بيستره اولادي خط تقریبا ما خل له خصات دا چې تکت اور دې دې او شدید را شو دې اور دې دې لیکو سودا کوي ولا را له د مار هغه پر دې نارا وسترا راځي نو نارنګ ډېر ټې پهونو لگاو تر دا پورې دې انتل شمعې نه یاده باندې دې چې شاپور کې ګډماته خپل نشي متخه په دې سره دې نه شي کار او سیارا بس دې غره د شي دې نشته به دی په خو دې هم کوستاجي پکې راغلا ارشه بره امثال اوس په سال گئے ته ماډر اوس اریو شه داسې راټول نه کینول درسو کاړو کین نو منالي ګستاخۍ کاری لګا سره دې نه شي ده نرواز درد سوک مرگری که نو تووه اشل یو دلوانو ده نه د خالنا دا پورا باب د دور اغاد باب ده که نو نو ماسه را پوجی ناستو خو ما تزاپتا را جی پوجی ده مناسه را سره امای و قردان لاغفتز بردست پور قرد و گچاری در و خماز دار و تازو بچان نی دری پس در روپای می آغفتز و خماز دار او سادر می و رومیال می برگ رومیال و کراچه والا سپ وخه ما چولی ولي اني چولې حب چټي و راتنه مګور ته هغه ما دریو ور باندې اٹه ميدانک پیر د همغه وی ميدان د او لګاوه تلا او لګاوې وی پدې کی دې کې دا دا راتو چې دا خردي مجبوري وي دي له خو ور دي دا ما ته له پر ټومو و انا انو بیا چې له ساتیش نه ما ته وی ته سکار کای راځه مدرسې کې مدرسې کتاره صورتونه راکي د دې زرتنخه کې راځي اې ترخاته په ترنمه کولی وختای اننه خې راځي صورتنخادرګي ما موه انس صلته پوس کې وي نو ويره ما ولله صورت اس برتهونه د مال مارون ماردار کته سپلاي او کوټ دوسه هم مالدار کوټ ما ته ولله صورت مې یو بچې مشتريا او خلاصر کې اماره امه الله وې زه خوشاله رټالم اسر په جمعایي برکت ته چې زو په کې اخواجه خوانه کوم زموږ لپاره خدمت درکو او زموږ چې سمرګری دیغه تاسو स्वागत تنخواه زموږ برکت ته تنخواه جمع برکت ته مستا به دای برلار لري چې نه مته سوال لمختبدي وایو بتا لاس په نيشي ورلا لاس پوټا چې نارو د خپل وس مناسب خو سنا څه وکاوګل یا یوه خلکو ان کوم ل تترونه هذه آیا یقین تاسوخ مخه د اتوللی ورې شکال د تانه شي یا یوه الذي نه عامن کوم ما دي معاضل لا زور وو منزل د تهیتم لا زور وو مننظرلله ش خپله پهسمو حاله ګمر دي او امر معرووبمه کوه من کار م د کوور تااس للوړې خو غورې ووري و م سو ور الله صله الله وسلم دا د یت مطلب د دا تا چې کوم تیغته دی مادنې بړدي دي یو کورو ان نهناسه اداره او ظالما خلک چې کله ظالم وې فلم یو خو وره دی دغ لاسو اونې شي نو او شکه انیو او محم الله یاقا به نو قری به ده چې اللله طلبه و په عام ذابانې مبتلا کې نو د ایات مطلب وی دانه دی علیکم کوم انفسه کو پکار دی چه اخپل هم جنس بچ کئی اخپل رونا بچ کئی او چه تاکالا بیان اوکو نو لا یا زر روکم من ذاللہ توک چه گمرا شستا ده بیان رستم سو گمرا دی نو چې ته اخپلا چه ده نو آغا پہید ایتی او بیان دی اوکو نو ریاضہ پتا سو گنا نیشت دی او دو پنجبر سمانہ دا ان انفسکم لازین دي پتا سو بانی بچ کول دو پرورنو لا یا زر روکم من ذاللہ زره نظر کیتا اوس گمرا تا گمرائی د چا چ گمرا دی ا زه ته دې تم کلاج تا سقط لا کیپو بیان باندې تتره موزه کلاج کلا کیپ بیان باندې چپ بیان باندې کلا کی همدارو گمرائی تا ته دې بنس نو سانه نظر سہی مانا بیا تا کنا وای باب دې په بیان د سختواري د دس سزا د اغا چا کی من امر ابي چې امر بالمعروف معرووب ک او نهار منکرې یا د منکر نه منکی کې وخاله په کولو هو فلو کوې د فیل مخالی شي سانه ملابل ته مخلی کې به خپلهبي عملې کې مالا کوو نه ماله کا فلوونه لته کولوونه ماله تاسو اسمرهبد یاد دی که نه که نه بیا کوقومې وهده پورې یا که نه بدوای یا که نه ست پاتې حکمګلاو الله ستای عبادت کو ستان مدد غواړو د غو عبادت نکړو د غو مدد نه غواړو لکه څنګه چې يهوديان وکول او د آل عمران نه مدد نه غواړو دای عبادت نکول لکه څنګه چې نصاره وکول او د خذ حقونه چې د نابو ورکو په خوشاله سره نو مایده را باندې راو لګي ثوري در دې درلیکم بکو چې په انعامو کې زمانہ علاوه د بل چا د پارا برا خدار او ان نظر نظرونه چې بنانه او تاسو بد عراب نهم بچ کما جاننه نه خوب بچ عرب تبم نه وزم تاسو او انفال بدر کم ډیر سره بدر کم توفیض د توبې بدر کم لکه قوم دی یونس له چي مې ورکړو رانه یا <تصف> <تصف> الله نو مند تکالیف نه بچ اوساتی عام صاحبونه جکم پهودله سلام دی رسول دی او یوسف علیه السلام دی رسول دی مون موږ استاد تسبيح وایو لکه څنګه چې راځوي الله مولا شجاعت راگی لکې ایبراهيم عليه السلام لږې دي ورکو او الله مکذب مگر ذوالکه څنګه چې اقوام اغه اصحاب الحجر تا مکذب اغه نسبته دروغ او کوه غږرې مون داسې مگر دا الهام د خیر را ته او کله څنګه چې مجایته لري کړه او الله هدایت را او کله کبري اسرائیل پرچی دې کړه الله داسې په دین مستقيم کله که اصحاب کاف دې مستقيم ګرځولې شو دې ګرځولې او مريم دې ګرځولې او نو طه دې ګرځولې ټول انبيادي الله ده حق توفیق را کا نور ده فرقان را کا چې ده حق او ده باطل رڼا اگر اته نسب وګرځا نور ده فرقان را کا الله مونږ ده شاعرانو پہچانمه ګرځوا چې وای یو څو کوي بل څو وای غانا چې وای یو څو او کوي بلسو الله باحضرت نصیب کا تقصص د موسی علیہ الصلوۃ والسلام بانی چې د مشرکین او د شرک رد کو چې هغه پشان د بيد د عنکبوت او غالب شو پری مشرکین او مشرکان بانی لکه روم چې غالب شی او پچا باندې وای کړه په پارس والو بانی او جہاد وکړه لکه لقمان چې جہاد کړو د پار د سجدی کولو چې خلق الله تصرب سجود چې اگر چې احزاب کو مقابله کی شي د سیو تباشی لکه سبا چې تبشیو تبشیو باب تغلیز عقوبت من امر بمعروف او نحا عن منکر وخالف قولو فیلو وخالف قولو فیلو آنو سورت و شعرہ کے تقسیم تقسین د شاعرانو سریس میں ہوئی سورت و شعرہ کے د شاعرانو یودی مومنان بندی حیران په هر مکان سرد پر خلاس چکا نا بل نوور زیر دی دا د برد خمداررک وایه مقصد دا دی چې عمر بل معروف نه نه منکار کوه خو غورزانان م راوه کا م دی نور اماته مطلب چر یو خپله یو خبره باند عمل کوون کېنا به ته نه نه نه تبلی غواله ملګری بل ته وایه یو پ خپله به تا ل چې د نومه خ به شاررم ل شيکر علي ديوال تجي باندوس پوري ن باندوس تا تاري چوري تا تاري چوني تا تاري تا تاري واه اهو قال تعالى اي ائمن الذين يقولون ما تنفعلون كما رمضان ان يذهب ان تقولوا ما ان اخالفكم بابا پدي کي خپلمانا جي بابا خپلمانا جي وما اريد ان اغالن ان اخالفكم شكم اغسو ان هاكمن تشقصدكم قولوا ان او حالف قوم چه قصدكم تاسو تهم خبرو داه واسطه چې تاسو تمنه قوم دا نر معلوم معلوم اغه زین مشکات فریب کی حدیث راوي چې جمعه کې او سړې په اوذې باندې ناس کی او ساده کې او ده او ده روان شس پسیا یا تو کی یا مونګنو ورګي خو لیکن ثم يخالف بیا دغه ځای ته قص کوي نه ته په دالې باندې کېني ته په دالې باندې نکینی التے یخالفون فدرازی لہذا ما اريد زنه غارم ان اخالفکم چه ز قصد کما تاسو تریما قول دا هغه څه چې تاسو تمني کوم چه تاسو تمني کوم نه دا یی قول تخفل قص نه پوما بلکې چې تاسو څنګه من نه دا کړه رمضان دا نه کتنا غا ساتمان سامان د کنه دیسړیا دا مطلب دی واه سبحان الله عز و جل او نو معنا دا و ما اريد زنه غارم ان که زه مخالفت وکوم تاسو ا ا اے په کولو کې طرف د هغه سره چې تاسو تمنه کوم اوسه طرف ته لړ شوم چې تاسو تمنه کوم او تاسو مخالفت وکوم د شنو کومه هم سبحان الله عز وجل اسلام علیک الہی حری تر دی او الله تعالی صلی الله علیه و سلم وکول یو تاجر رجلی یومل قیامت قیامت پر بسر راوستری شي فیلقا في فنار نور کی بوغور دلی کو اقطاب بطنه الله دی موت اوسه دی راوزی با کلمی د گیڑے دز فیدور بی ادی و پیدشی اوغور دی کما یدور الحمار فی الرحا لکه ګه چې پهبانې خرتهويږي فتهلي آلو نار نو اورالله ته را مشي په کوو نه یاافلو معله کا وفل دا څنګه چرل الته کو تامو ویل مارو تنمونکر تن چې تابد کا حکم کوو ته نارو بې منه کوله پهقولو بالاه و د ولی نه کو تو عامرو ویل معرو مابد ک حکم کوو خوواله آتی ته ج خپل اقا به منه کولا واه انا منکر او ناروانه د منه کوله اواتی انا روا به کول هم سولوشن د کوپو ذمہ داری محمد صلی الله علیه و باب الامر بیاذال امانه د بیان د حکم کیه ادا د امانت کی چې ادا امانت کوا لهدا دام چه د نو مت وه چې امانت کی خیالات او امانت كي خيانات وكينو قران كو تواي كان الله وي يامروكم ان توذو الامانات رب تعالى القران والقران يلعن والقران وينه قال لهم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فتو امانته الى عليه لا تخلى ولا لو تدی ایت تشریح ما تاوستا شتا کرده کنن دکھری مطلب ده دی لن چه بالکل ذهن تغردی گی اللہو اینا عرضن الامانت علی السماوات والارض منجز مواری کار منجز دن اوالک تو تومز مکتم غنون توم فعبائنا تول انکارو کو این یحملنا دا خیانت کولنا پا دا امانت کی و اشبتنا منها دا خیانت نه او یریدل و حملحال انسان انسان پا دی امانت کی خیانتو کو انسان مشرک انسان کافر انو کان ظلوم دے ظلوم دے پقل زام ظالم دے او جفولا ناخبر دے دا سختوالی سزانا حزق دے دانارواقی پا امانت کی خیانت کی زہرحل بنشکال دے الله ای امانت روان وکړو غرونو اسمانونو زمکتا اغي وی نیکو انسان واغسلو چې نواغسرو دی خوشو یته نه زول مو دیو شه سره منجه غرونو سره نه لګي تللیو سره نه لګي سره مدست لګي درहिलेګي بالکل لګي هغه دا چې اسمان لمن امانت ورکو چې تبستور لزای ورکای ویټیکدا تاکي به دروازې د ملائک ویټیکدا ملائک به کوزيږي را کوزيږي زی راځي با ویټیکدا تاکي به جنت ویټیکدا تاکه روحونه د مؤمنانو د دې اعمال د مؤمنانو ټیک ده نور بدر کیو ټیک ده سټوک ماي کا د یوکا ته او شو ټیک ده واشه کنه په سلی بدل نور نظر علی غ ماتب کولایږي دې باران ته ماران برابر نجیب نغراي ټیک ده زمکه کتابه 12 بتابانه کیږي دند نور کی جوړيږي فصله نمبر کیږي تاخانی بدل کی جوړي مدرسي بدل کی جوړي جمعهن بدل کی جوړي بوټي بدر کی کیږي دوغالي بدر کی جوړي غټري بدر کی کني بالکل غنکار نه کی غره تانه وغټي وبا شي تا کې بکې سمګه سم ما ده دالر کی واخوا لرګي تیار یو شعر اخره اسممان خپله ډیی ورکئ ز خپله ډیوټی ورک ورو خپله ډیی ووررکې انسان تهوي و طب به کامال کې ت کې طب دا کوئ انسانې مشرک انسانې کافرې نه کوې انسانې مومن موتیئ چې دن هغه کوی مدااکې چې نهې نه د ظالم جایل دی ځکهې د عثمان نه عبرت ناخلی د د زم ک عبرت ناخلي د زغون نه عبرت ناخلی چې هغه زما په ظمووره ک خییت نه کوې پور پورې اد کوئ او د د زیماري چې دغ آداې بدي ک خیت کې ظالم جایل دی څو دې د منافق په ډېره بایې د دې له ونه ان حد الله صلی الله علیه و صل الله فات آیت المنافق 3 غټې نه خېږي چې خبرې کینو درو وای او اېدا وعد اخلف جوادو کینو دوا دي سکی. ها وای ويدت من خانه چه دي امانات دار وګرځي شي کسيز باندې خيانت کوي وان شاء الله وصلى و دعا منه مسلم اگر چه د ورځې ني سي اگر چه د ژوند موسکي او خیال ادارې چې مسلمان يمه وا ان حذيفه بن جمال الله عنه قال حدثنا رسول الله كذلك ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنبيه اسلام بیان کردلو خبرو قد رايت احدهما يوم لذل ذا وانا انتظر الاخر دبل سقم حدثنا الذي بیان را ذکر دي چه ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال امانه دې د نن نو ته دي او کوشه دې پميز ذون د خلقو کې او سمانا ظلونکه د امانت ځموري چې د امانت اهمیت اچول شي د ثم نزل القرآن بیا قرآن په شرایط لري فاعلمو من القرآن صحابو کې امانت داری واو بیا د قرآن معلوم کلو واليمو من السنة سنت نه معلومات وکړل چې واکي امانت باني په کار کې چړه اداو کی هو ثم حدثنا عن رفع الامانه بیا د طویلې چې امانت په پورت کېږي فقالا نبي اذا ينام الرجل انوماته يو سره به يوزل اودشي الفاظ تل المره في فتق فَتُق بَذُلَ أَمَانَةٌ مِنْ قَلْبِي وَبَغَفِرِ شِي أَمَانَةَ الدَّارِ ذُلُّ دَاغَنَا فَيَذَلُّ أَثَرُهُ مِثْلَ وَقْتِي نُشِيبَ أَثَرُ دَايِ پَشَاند ټکې سماره وګورګا ټک ټک پېېني سومَّا يَنَامُ النَّوْمَ فَتُق بَذُلَ أَمَانَةٌ مِنْ قَلْبِي فَيَذَلُّ أَثَرٌ مِنْ مِثْلِ أَصْلِ الْمَجْلِي پَشَاند أَثَرُ دَچَاد مَجْل مجل پېېني پُڼاکا پُڼاکا پېېني پُڼاکا پې پولای را چا سپاراله پولای علامه چې دا سکوړټ راوالی او دا چې دونو پخکته لړشی او دا سرمن ترمنځ دا راوړشي او بو نړکشی تناکا پوناکا پولای ها تغما ځان لشي تغما دا لري د پولې چې درو نرست بیا هغه داس په وردي شي نه دا خپل سیدلی پوناکا تناکا پولای چې دا داسه او بو نړکای نو سم اکا جمرن دح رجتہو علارج لے کا لگسکو رڈجتی ور اولی پخفل فاپا نا پیتاں طرا ومون ته بررن دغه اوپسیږي دتیې غې لره اوچته و س پیش ا بهکسممه خ حسان بیا امکاني دکانې ا فه جولا رجلي نوفابي اوناات خلک به شروعشي طببا یونه یو بل سر باغ تلخر او فلا کادو أحدون نه بين ن زي او تن و بددل اماته چې اتورېبلله ح ی قاله بیا به دوه ح وه چې ه چې فلاره قبیله کې سربدايو او سره وګوره امانتدار دي وشو کنه لگا حتى يقال للرجل شریبه راکی ورکی کی ما اجلذه ما ازرف سو قوی دي سو اختيار دي او سچې دن یاره خو صبر د تست خو اختیار دي حالانکه او ما فی قلبی مثقال حبه من خردل من ایمان ته لکه به ورته ایمان نه ی ورته ایمان وګیوم نه wala qad ata alayya zamaninda sahabi ma banada chaw khara gal le wa ma obali ayyukum bayatu is parwa me danawaj kamyo sara baqoma la in kana musliman ba ba kawar archa sara wali ka musliman banu la yurdanna wa alayya deenu agh din dara ba mata zama haqra ka wa la in kana nasraniyan aw yahudiyan isa yahudi wa la yurdanna alayya sa'ihi ka gar banara ka governor governor ba muju so muju istaqan qanun istaqan فما بيدنا شيء غيرك وكذا وكذا وكذا نرماثه هذا سعيي وامال يوما او اسفروا رو خبر فما كنت ابايع منكم الا فلانا وفلانا زيد فلاني وبلاني ربي حكمه غسل خرته ما جثرا خرته اول الكل ذا طاروا كده لغايه بالجنود توالي الذي ما فيي بي جذر معنى اصل الشيء وقت ذا الاصل اليسير ذا تكيت وتوي وانه سر راو سره فمریج موله او تباره کوو تعالاننا خلک برله تاه راجمم کې پهیکو ملمومننو او نومومنان به پاې ع تا توله پهو ملجننا ی په ن ې شي دیبا ادم زخراجی صلوات الله علی فیقولنا یا ابانا استفتح لنا الجنه بابا مونتر جنت دروازه کولاو او فایقول وهل اخرجكم من الجنه نہیں راو باسی دا صورت جنت نہیں لا خطئه علیکم مگر ا اجتهادی غلطه د پلار تاسو لست حب صاحب ذالک زد دی مالک نم اذهبوا ال ابنی ابراهیم خلیل الله زمازی خلیل الله ابراهیم زکلشی قال بیاتون ابراهیم دیو ابراهیم زخراجی فایقول ای ابراهیم لست باع ذلكه زو دا همې سوف نه دهنمما پوتو خليلا زخ د الله خللق ورمن وه اوراه اغاري تاغاعته زما د دي وپ را ي عملدو الامموزه لړ شي موساه موسا الذي كلمه او الله تنيما اللهتهخمه خبري کويدي س ش دریم ش نه فتونونه موسابه قو لستو بصاع به ذلكه ا ذهب کلمت الله وروحيي الله کلمت د الله روح دا روح ته زهکهي چې لکه روح چې یو بوګره بل ایج빌ه رسنه ام روح چې دغه بوګه وال روح و تزکوي چې د مانا معنا دا, دا دا داسې ا روح و تزکوي چې داګه دی دا, دا, دا آ دب زونه چې دغه جندي کول لکه روح سره چې بدن جندي کیږي زونه به جندي کول ادارې ګي مړی به جندي کول ځکه و ته روح و وي او روح مې ربانه فیقول انا مری براری ور پیغمبر الله مری فیقول وای سالست به صاحب ذالقا فیاتون محمد چاته خبرشی وګوره ا آدم علی السلام ابراہیم علی السلام موسی علی السلام عیسی داخل سوغ دی وای کانا سوغ دی محمد میم حی دو او جوواله سکهه پهې پېنځم نمبر کې را وړ شي په کومو پای اوځانلو نو ان به پاسې نوه ته به ااجات وړلی شيسب کولا ووي ت سول اماانه تو رایم اما داې به را فَيَقُومَانِ جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ فذِيبُ اُدریب دو طرفو نو دلاره بانی يمينًا وشمالًا گس تر په خي تر طرفي يمر اولقوم اول تاسو بذي کل بارت کل بار کې بشاند پړګ دي لې و امي ايو شين کمر البرق حکم په بشاند تیري درو دي لې يقال الم تروا كيف يمر ويرجو في طرفه عين فتخال کې بلي ټکرش بده حاضر اور دي برطط صمکه مريه يا به داواد تیريدرو بشمانتي صمکه مريه طيب يا دا مرغيد تیريدرو بشماني وشد الرجال او د مندي د سړي پجنتا جري بهم اعمالهم شلی با دیلر دا دی آملونا دی چا عمل کیچی دیر زوری لکا دی بیج دا دا پلاک دی چای کیچی لکنین ندا دا هوا پشن این کمان او دا این کمان ندا مندی دا سڑی و نبیکم قائمون الاصر اتا استاذ و پیغمبر با پولیستاد باریولاری یقول رب سلم سلم وز ماربا وز ماربا دا زمان ومتیان میں بچکا دا زمان ومتیان میں بچکا حتی تاجز آمال العبادی چې د عباد و آمال کمزوری شي حتی جی الرجلو لا سردی دا هستتی و سیرا تک طاقت بنن ردی اللہ زحطا مگر تلیدل فی حافت صراطی او پا طرفن دن صراط کی بین کلالیبو کنڈی معلق آزلان دی مامورتن حکم بوتا شی بی اخزی من امرت بی پنی ولو دا آلا چا سر چھ حکم اج مخدوشپ ې هاسې دوکاري ین دوکاريکارې پ مخدو شو هسې چې دوکاریي وکاريول دا به هم خلاصه ومي د کار دکاري به شکرته به لشي خیر دی خب به شم وا موکار دا ف نار اوته غورله شوی مب داهجزې به مخدو شي خلاصه و ز به دا چې به اوته غور چې پورې وال نفسې نفسو بي ور د بدي ان نهقاه جانممه جانم کاوا چې لونه خریف دا د او یو کالو په مخداربانه دي او یو کالو په مبانې و او فقيله ب ظميبللاتن وه او ووره ما او للس بې یلکه در بررفی وکره به تون تووسکر والله بل تووااز فقط بس ماهتیشر حي ممسیم دا حی حیز د چا زوبر دا پهریز نه دی حدي د زبر الله ته ب خري کېګار حز خلکول ج ګران پیا خبره دې څنګه ان شاء الله تعالی دار ته حلقومه ښه روز کې شو کډریو کې شمه کې مادریو کې وي اوسې دوه کې وامه حدیث زبیر سے رضی الله تعالی